Jó estét! Jó estét! Jó estét! Kés csókom a kedves mamának. Good evening, bonsoir, goodnabend, buenos noches. Az ST beat programot hallják. Hála az Annex Mannex International cégnek. Üdvözlök mindenkit a Disc jockey programban. Fél kilenctől fél tízig biztonsági bekapcsolni. Repülünk! Jokék, vigyeljék a tízs Na még egyszer, tízs Everybody! Tízs zsokét! Ne feledjék, Annex Manex International, és a slágerlista első száma Carol King túl késő. Egész reggel fekszem az ágyban, csak hogy múljon az idő. Valami nincs rendben közöttünk. bennem, és ezt nem tudom leplezni, nem tudok színészkedni. Olyan szép volt veled élni, vidám voltál és bomba. Kitöltötted az életemet, most boldogtalan vagy. Már késő, de nem önöknek, a discsoké kedves hallgatóinak. Még nem késő, hogy beszerezzék a Haddax kutyaledelt az Annex Manex International cégtől. Jegyezzék meg, veszi aki nem idióta, Haddax már tegnap óta! Párdon, egy pillanatra ugatnom akaródik akár az ebnek a holdfényben. <gül> Soha nem akartak ugatni, akár az ebb fényben Mi? Nem? <gül> hát akkor maguk nem is komplette.. <gül> És most nézzük, mi van soron. A ah, Társas játék! Találj meg a sötétben! A diszgyoké, aranyos bájos, jobb keze, a kedves Maja most beköti a szememet a kendőjével. Hogy? Hát isz, ennek olyan illata van. Várjon, csak ő is emlékeztet engem ez az illat. Ah, megvan! Hát persze. Bál a báli ruha ápolására. Akarja, hogy báli ruhája illatos legyen, és fényes, csilloga, mint a szeme, segít önnek a bálszpré! Most elárulok valamit, ebben a pillanatban ö, nem látok semmit a kötéstől. Az ujjaim a lemezborítókat, az arcokat, a falakat a... tapogatják. Ah. Biztosan kíváncsiak Milyen lesz a találj meg a sötétben játék Következő slágere Hát erre én is kíváncsi vagyok Kedves hallgatóim, nagyon kíváncsi vagyok Na, igen, itt van egy lemez Igen, ez egy lemez Fölteszem a lemezjátszóra, ráengedem a pikköpött Most jön a diszjoké. Következő slágere oh. <gül> Oda se neki, oda se neki Eh, ahogy az én kedves barátom Michael Korové mondta a Rádió Luxemburg adásában, nincs olyan lemez a világon, amelyre ne lehetne táncolni, ha ketten szeretik egymást. Hát nincs igaza, kedves hallgatóim. És hát mi is az a szerelem, kedves hallgatóim? Mi? <háha> a szerelem mind az, ami két ember között történik, ha szeretik Egymást írja nekünk Svetlana Belgrádból a Hillendarska utca hetes szám alól. Bravo, Svetlana! Bravo! Pálspré! Otthonába ez az álma, lakásába, de még máma! Antan, Ténusz Szólak, a Ténusz Szólak, a Tikkitak, Eleval a Kiskacsa úszik a száván, Levél, figyel, Akacsa szárnyán, Arról szól a levelem, Nem szeretlek, kedvesem. De hát az lehetetlen, hogy egy diszokét ne szeressenek, ugye, kedves hallgatóim, ugye ez lehetetlen. Ugye bizonyára ki van zárva. Hát tessék, tessék. Tessék, itt van például egy levél. Nézzük csak, nézzük, mi van benne. Igen, szóval. Búba kérdezi tőlem palánkáról, drága lemez lovasom, hogy lesz valaki, diszoké Hát mindenek előtt, kedves éjszakai barátaim, könnyű diszokénak lenni, de dizsokénak születni kell! Kedves kutyájuk, Miki, Jackie, foxy Fuxi, Johnny Monny, vagy, hogy is hívják, nem eszik kenyeret, nehogy kalácsal etessék, kizárólag hat daks! Jegyezzék meg, veszi, aki nem idióta, hat már tegnap óta! Kedves Bobó, palánkáról, nemzetközi brigád utca 27. Második emelet. Három rövid, két hosszú csengetés. Hogy hogy is lesz valaki, dizsókét! Hát először is, szürke gyermekkor, kedves Bobóm, palánkáró Nemzetközi Brigád utca 27. A gyermekkor unhalmas napjai, amikor nem tudod mit kezdj magaddal, a fiatalság napjai. Emlékeznek? Amikor az ember még nem eléggé öreg, hogy mindenben részt versen, de túlságosan is felnőtt, és látja már, hogy mit kellene csinálni. Kölcsön kérem a bátyám nyakkendőjét és a papám zakóját, kicsit lötyög a vállamon, kicsit lóg rajtam, de hát végül is. Zakó! Nem, de így módon parádézva megyek egy kietlen tornaterembe, amely szombaton és vasárnap táncteremmi alakul. Zenekar is van. Az első és egyetlen szakszofon a városban. Valami Gutmann nevezeti fúria, A saxofont, még a háború előtről mentette tehát Csillog. Ez a tenorszakszafon, gondolom. És mi bámuljuk, hogy jönnek ki belőle a hangok. És ott a sarokban van egy nagy darab bádokkáj, amelyet nedves fűrészparral fűtenek. Kedves bobó. Igen is nedves fűrészporra. és a ruhatárban a kabátok is nedvesek, mert szét olvad rajtuk a korai iparosodás korának szennyes hava. Mindenütt szegénység, bűzlik, egy teremben a világ végén, ahová járunk, hogy megbámulhassuk a város egyetlen szakszofonját. Max Gutman szakszofonját. Igen, igen. Ah! de csak nem elfelejtettem. Hitel ital hitelre. Otthonába, ez az álma, lakásába, de még máma. És most egy afrorok együttes sikere következik. Osszibisza. Oszély, tenorszakszofon, Szól Amarfió, Dob, Meg tantoch, Trombita Spartacus, Xilofon és basszus gitár, Wendell Richardson, szóló gitár és ének, Robert Bailey, orgona, cimbalom, zongora, és végül Lifti, Assisi, Amao, Tenor és saxofon. Még egyszer az Oszibissa! Ezt a lemezt játszom le, kedves kis obó. Gondolatai messze elkalandoznak a tornaterem felé, és hallom életem első saxofonjának ragacsos hangját. Most pedig egy új szenzáció, Lion Russell és Nagy Lemeze, a Manhattan Island Serenade. Guess I'll have to ne feledjék, ezt a lemezt és a diszsoké adását fél 9 fél 10 a jól ismert cégnek köszönhetik. A cég neve Annex Manex International. Az Annex Manex révén könnyebb az élet, kényelmesebb az utazás, édesebb az étel. Étel, ital. Guitarra. Like a mirror looking back at me Saying you're the only one Making me feel I could survive And I'm so glad to be alive Akit éppen hallanak, hosszú ideg V.B. King, George Harrison, Bob Dylan, Hulim Wolf, Elton John és Erita Franklin árnyékában muzsikát, és az ő híres honky-tonk stílusa. hallgassák, csak milyen gyorsan tudok beszélni, csak hallgassák. Ez az a ritmus, amely lángba borította a világot. Tudok énni gyorsabban is szövegeni, csak figyeljék majd. Ez a ritmus és ez a déli hang, mindez, kedves hallgatóim, a Delta rak, Russell Alig pöttögtet az ongorám, de egyszerre nem lehet nem felismerni, utánozhatatlan a muzsikálását. Gyorsabban is beszélhetek. Ő úgy énekel, mint a Náthás, Bob Dilem, vagy az influenzás, ha és mégis, kedves éjszakai hallgatóim, nála jobban senki se vette föl. Akarják, hogy még gyorsabban, semmiség, tudok én gyorsabban is. Az ő híres számai, Delta lady song for you, vagy a hard train's gonna fall. Most jól kikészültem. Frissítőül, hogy erős legyen, mint én, hogy leneksen a megvadult lóról, hogy rá lépjen a megvadult kőre mindenhol és minden helyen. Mindig és mindig fagyasztott jégtábla illik a coca Most, hogy felfrissültünk, vágjunk bele a sűrűjébe, ahogy egy ifjú hölgy szokta kifejezni magát. <gül> már megint indiszkrét vagyok, már megint exkluzív vagyok a széles néptömeg iránt, amely tömegnek emlékezetes memóriája van, ahol is a különbség a differenciában van. <gül> Na, ö, egy szóval egy hölgy a Mutapova utca 26-ból, akinek most a ma esti katalyomat ajánlom, <gül> valamint George Harrison új lemezét, Give Me Love. Give me love, give me love, give me peace on earth, give me light, give me life, give me free birth, give me hope, help me cope with this. Most már ideje, hogy meghalljuk mi újság. Itt van az én öreg barátom, Mihály, Ló. egyébként Miselinóak hívják, de nyugodtan nevezhetik Mikinek? Tehát, Miki? Hogy állnak a dolgok ma este? a diszokét Figyeljék a diszokét. Hírek. Lázadás Paraguayban 17 halott. 10 betemetett bányász a Santa Clara melletti Baska bányában. A Simplon Orient verpóliek közelében összeötközött egy teherkocsival. 80 halott. 43 súlyosan sérült utas. Kolera Spanyolországban és Törökországban 180 szemét karanténban tartanak. A holnapi időjárás, felhős idő esőkkel, a tengeren továbbra is napsütés, az ország többi részein szerencsétlenség. Híreinket hallották. Figyeljék a diszsokét! Figyeljék a diszsokét! Mint hallották, kedves hallgatóim, háborúk, Lázadások, gyilkosságok, balesetek minden mennyiségben. Miután úgyse tudunk megakadályozni semmit, mi marad más hátra, mint a tánc. Tehát táncoljunk, táncoljunk, táncoljunk, táncoljunk. Táncoljon az egész világ. Que tout le monde Tout le Ha senki sincs a kezünk ügyében, ölejék át a széket. Szorítsák a keblükhöz. A szék jóval kevesebbet fecseg, mint egy feleség. Löttyögnek a kotyogói olcsabe csicskával a zsibárulás céljából. A legjobb zuttyanókat az Inkazutya cég kínálja önöknek hazánkban az Annex Manex International cég által. Azonnali bumfordulás mellett a föcskölő fütyülés a felzengő csempenészetet is biztosítja hazánkban és külföldön egyaránt. Annex Manex International <Szorítás> Szombat este és vasárnap este, kedves kicsi leánykám, természetesen kikefiltük a kölcsönkabátot, és a kölcsönnyakkendőt és tükörfényesre nyaltuk a rozogva cipőinket. Hát, így lesz az ember, diszjuké, Bizony, így és csak is így. Többet vártunk azoktól az estéktől, mint amennyit bármitől és bárkitől az életben. Ma már az a tornaterem nincs meg. A helyén lakóházak állnak, új lakóházak. Nincsen már meg az elkoszolódott parkett, sem az árnyékos erkély kicsikém, az erkély, amelyen összeröffentek a lányok, akik nem kellettek senkinek. Nincs meg a zenekari pódium, sem a kifakult hatalmas tükör az előcsarnokban, ahol a frizuránkat meg a nyakkendőnket igazgattuk. Igen, igen, röhelyes dolog egy közönséges tornateremre emlékezni. De én ott tanultam meg az angol valcer első lépéseit, aztán a fox trottot, és még később, talán csak úgy 1952-ben a boogie, boogie amely abban az időben a legmodernebb táncnak számított. É, elnézést, egy pillanatra! Kuk, kuk, kuk! Bira Bironi, Fehér fog, kolinos, pirosposga, topalon, Csillogó szem, iszkrál! Egy vigasztalanul lehangolt zongora, kicsikén, egy repedezett nagybőgő, egy megrepett klarinét, egy hiányos húrú gitár, egy tűzoltózenekarból a romlásba tévet trombita, Max Gutmann szakszofonja, egy villanykörte nélkül beleépődi egy ötös, no meg a rikkantás, válasz? Milyen kevés elég volt akkor a boldogsághoz, kisikén? A lányok annak idején rosszabbul öltöztek, és sokkal szebbek voltak nálad én kicsi próbóm, a Nemzetközi Brigáza 24 ből Alsó szoknyát hortak, nagyon széles alsó szoknyát. És az egyik nyáron, azt hiszem, 1954 nyarán divatba jött a lófarok. Igen, igen, kicsikém. Lófarkat ma már nem hordanak a lovak sem. <gül> Mondta a fodrász a hölgynek, aki lófarok frizurát akart csinálni. Ceruzát a kézbe! Krikzan, krikzan, krikzan! meg a panyókára vetett fekete jacky. És aztán minden szépen eltűnik. A dallamok gyorsabban változnak sem, hogy követni lehetne őket. Van, aki elmarad a kortól, van, aki kiszáll belőle. Kicsikém. Figyelj csak, milyen gyorsan tudok beszélni. És a miénk egymás után a táncból elmenek egyenest a házasságba, a hivatalba, megletkorba, meglett korba, és nem térnek vissza többé oda, ahol csak a szenvedélyes táncosok maradnak, észesen véve, hogy már kopaszodnak a fejelágyukon, hogy az akkorik egyre hosszabbak, a nadrágjaik viszont röhejesen rövidülnek. Megveszekedetten táncolnak minden szombaton és vasárnap, a partnereik egyre fiatalabbak, de őket egyre ritkábban kérik fel, hölgy válaszkol. tudok én gyorsabban is szövegelni, és ők nem veszik észre, milyen röhelyesek, de én már nem vagyok ott kicsikém. Az öreg diszjoki elpárolgott abból az Isté mögötti városból, az öreg diszjoki idejében átmentette magát, ő mindig idejében, először a diszjoki ment el, csak aztán a patkányok és még később a nők és a gyerekek. Egy pillanat! Jencikém, Jenőm, csókold meg a szeplőm. Sepil, sokfokozatú univerzális sampon. Lágy, finom, fényes. Sepil! Kicsike voltál, kicsikém, amikor én erre a számra táncoltam. Kicsike voltál, amikor. Jezabel, ó, oh, Jezabel. Gyakran jár ide? Nem játszanak rosszul, ugye? Nem tudnánk egy kicsit egyformában lépegetni? Elkísérhetném? Esetleg? Igen, kicsike voltál, kicsiké. Amikor... Carmichael Cillakor című száma. amikor egy hozzád hasonló leányzó fülébe csókoltam, és az orjukam tele lett a hajával. De most, most már csak az elfelejtett slágerek adásaiban játsszák ezeket a számokat. Egy frászt vannak elfelejtve! örök zöld számok ezek, a fiatalságom örök zöld slágerei. Every green, every green, és az every green együttes az örök-zöld melódiák kavalkádjával. Egy rohadt telepre hajtották ki ezt az átkozott, örökzöld parkettet, amelyet az általam szeretett lányok és a haverok tapostak sikossá. Melyik telepre került ez a parkett? Kérdezem én. Azon a helyen ma lakótelep áll, ah, kicsikén. Igen, liftekkel meg egyebekkel és a cement barlangok alapzatán Novemberi éjszakákon ma is az elvált szerelmesek árnyai ropják a táncot. A rumba és a rock'n'roll hajdami szerelmesei családjuk körében vénülnek, és én látom őket. Kicsikém már csak szilveszterkor táncolnak, és nevetségesnek érzik magukat, amikor az asztalhoz visszatérve úgy tolják maguk előtt a feleségüket, mint egy jókora hús szeletet. Aztán leisszák magukat minél gyorsabban, a csintalan csajok, akik az utcán úgy tudták imbálni alsó szoknyájukat, mint egy megbolondult lámpaernyőt, komoly asszonságok lettek a szakavatott fodrászok kezében. A legrosszabb az egészben az, hogy már nem találhatok magamnak egy másik tánctermet, egy másikat. Már nem akaródzik táncolnom. Hey, hello! Adizsok ébítni, sora! Parancsoljon! Tessék? Mondom, meddig még ezekről a nyúlós nyavajgásokról? Síraló ház ez vagy PIT program. Ide figyeljetek te tökéletre, van nekem egy javaslatom. Kedves hallgatóim, ez egy érdekes beszélgetés, ugyebár tessék csak, kollega úr, hallgatjuk Önt a 304 méteres hullámhosszon. Először kapartja ki a legyeket a Jezabelle ormányából, és csak azután tett a műsorba, hallad, Az emlékeiddől bűzlik már a szobán. Bukk, bukk, buk, bukk, mint látják, kedves hallgatóim, ez a jazz korszak iránti szerelmünk logikus vége. Vagyis kezdetben valának a magánytól megmentő hangok, a végén megjön az elkényerszetett ifjú prosztók kiméletlen nemzedéke, amely rágogumit kérőzve csörög el fölöttünk. Blop, blop, blop, blip, a flowers rágogumi a legjobb rágogumi a világon. Igen, igen. Átment rajtunk az idő, mint ahogy az elődeinket is elgázolta. <gül> nem, attól nem kell félni, hogy a mai kölyköket is elgázolja. Utánuk már csak a világ vége jön. Nézzék meg a színházaikat, vér, izzadság és könnyek, a filmjeik, csupa előre megfontolt szándékkal, ajos módon és kegyetlenül elkövetett gyilkosság. Gondoljanak csak bele a néhai Gary Cooper filmjei, John Wayne, Jack Palance, meg a többiek filmjei. <háhá> Hiszen azok közönséges képes könyvek voltak tanulságos, erkölcsös befejezéssel. Mi? <háhá> hát nem így van. De az öreg zsoké, nem lenne zsoké, ha nem tudna alkalmazkodni. Ez a 40 éves állkamasz, akinek ügyesen kifundált protézis van a fejében. Hála a tetemes összegeket kérő Schwarz doktornak. Pácienseket csak ajánlásra, telefonbeszélgetés után fogad. Hát valakinek csak lenniük kell, kedves hallgatóim, hogy Schwarz doktor beszerelje az előső csillogó vigyorgókat. Ha? Ah, persze! Fehér fog! Kalilasz! Én persze megengedhetem magamnak ezt a luxust, mert a rovaszám az önök diszi okéja. <gül> Furfangosám, mert minden este fél kilenc és fél tíz között belerágom a fülükbe, az orrukba, az agyukba, az öntudatokba, az orlikaikba, a manduláikba a legnagyszerűbb beat programot, amelyet, mint tudják, közismert cégünk finanszíroz. Alex Malex International! birebirolni? Igen. Belevészem a dobhártyájukba a legdivatosabb kretének, szipogók és idegbetegek slágerlistáját. Csak tessék! Nagy-Britannia Diana Ross I am still waiting. New Seekers, Never Ending, Song of Love. Never-ending love for you. From now on, that's all I wanna do. From the first time we met, I knew I'd have a never ending love. How can you mend a broken heart? How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world... Hong Kong, carol king, it's too late. There's something wrong here, there can be no denying One of us is changing Or maybe we just stopped trying Hollandia, Perrette, Moriquito The kids, okay, One Way Wind hát nem gyönyörű lista ez a skizofrénekről a világ vége előtt? A hülyeség micsoda panoptikum a nyúlós rágógumi ritmusában. A flárrsz rágógumi, a legjobb rágógumi a világon. Hogyan? Azt kérdezik, hogy mégis miért csinálom? egy könnyebbet. Mi más tehetnék? Hagyjam, hogy egy hülye külkereskedelmi vállalathoz rakjanak, amely Kínában vásárol sertéseket és eladja Olaszországban? Szerb marhákat exportál Angliába, és tikitakit importál ugyanonnan? 50-es beöltözött öltözött között ücsörögiek? Akik csak azt nézik, hogy mit fújhatnak meg, és kajutána a zakó külső zsebéből kandikáló zsebkendővel törlik meg a szájukat? Vagy legyek a Deluxe Intercontinental szálloda recepciójának a főnöke? Nem, hölgyeim és uraim, nem kell aggódniuk a kedvenc ebecskékért. Külön részlegünk van a pulikutyák tupírozására. Beszélj, aki nem idióta! hat már tegnap óta. Homokosokat sajnos nem tartunk. E célból látogassanak el a Modern Ballet Fesztiváljára. Ő, három óra tízkor indul a vonat a tengerre. Téli nyaralás, tenger és hó egy füst alatt, korszerű kiszolgálás, kényelmes szállás, s Annex, mannex, international! Mi van még hátra? Megittuk a történelmünket, megzabáltuk a szentjeinket, kiárósítottuk az ikonjainkat, amelyek előtt tegnap még térdepeltünk. Kiraboltuk a műemlékeinket, kifosztottuk a parasztházakat, és elcipeltünk mindent, ami a, édesen a, divatosan felakaszható a living falára. Hát mi van még hátra? Bila Édes kicsi Bobom, Nemzetközi Brigád utca 27-ből azt kérdezed, hogy hogyan lesz valaki olyan hülye, mint én vagyok? Nagyon egyszerűen aranyom, csak el kell menni a zsúrokra. Hogy miért a zsúrokra, amikor a fontos dolgok éjszaka történnek? Mit tudom én? A lényeg az, hogy félhomály van, inni lehet, nem esik az eső, a ropi rudacskát lehet ropogtatni, és kis csajok vannak, vagy és szűk pulcsikban, és a pulcsik alá lehet nyúlni. Először a pulcsi, aztán a sejem, aztán meg a meleg, sima, pulzáló test és lemezeket lehet hallgatni, amelyek ki tudja honnan és hogyan érkeztek, és a lemezekből egy másik világ jut el hozzánk, amelyet ugyanúgy lehet hallgatni, mint ahogy az én apám hallgatta, 942-ben Moszkvát, plédalá mert körös körül németek voltak, és az a hang a rádióból egy hadvezér hangja, a némileg lágy kihelytésével, ez a hang volt az egyetlen, amelynek az apám hinni tudott az élete végéig is. Ezt a hangot várta folyton. Hát mi is így hallgattuk a zsúrokon. És nem pedig a hábéken, a lestrapát lemezek hangjait. És furcsa idegen világok tárultak fel előttünk. És nem sejthettük, hogy hová vezet mindez. Hogy a kábítószerbe vezet és az őrületbe. Kicsi bobom. Ők, a papáink féltek tőlünk, mert nem értették, hogy mi a fenének ülünk mozdulatlanul, Raychards hallgatva. És csak ülünk, és nem csinálunk semmit azon kívül, hogy egy kis csaj balcsöcsén tartjuk a kezünket a pulcsi alatt. Holott a papáink leteperték volna a kis csajt, és megmutatták volna neki, hogy kell azt csinálni. De mi? Semmi, csak lihegés a lemezzel együtt. És most jönnek az újak, akik már nekünk mondják, hogy ne dumáljunk a hasukba. Most már mi nem értjük őket, és félünk tőlük. És ezért az én 40 évemmel felrakom ezeknek a taknyosoknak, a hülye lemezeiket, amelyeket én sokkal jobban ismerek náluk. És nézem, ahogyan a föld alatt a lemezklubokban, a kísérteties fényben, ezekben a füstös lélekvesztőkben összegyűlnek a már halott fiúk és leányok árnyai. Ahogy a hulláik örjöngve adják át magukat a vége a legnagyobb víz a ritmusának. Ahogy szex, szenvedély és minden nélkül tekergőznek. Izzadnak és kínlódnak a szantána varázslatának megszállottjaiként. A mozdulataikkal, a ritmusukkal már a pokolban. Miért is ne? Gyerünk! Dancoljunk Santana, oh Santana, Santana, Santana, Santana! Hota, hayre, hoppa, hajrál, hoppel, húi, chiko, chiko, chiko, Santana! <laughs> Igen. Ez volna az igazi beat műsor az önök elkényeztetett és blazírt fülei számára. Ez volna az a műsor, amelyet soha nem fogok megcsinálni. Ebben a műsorban kísértetek zenénének és az elfelejtett örgöngők csontvázai táncolnának. Egész éjszaka csakis azok nevét olvasnám, akiknek plakátjai alatt a kávéházban, a kortársaim ringatózó cipőben és bocskorban hideg Weyfert sört ittak, aztán Kraft durk Freude felkiáltással elmentek a lokálba, ahol a mesztelen balerinák Fredaster stílusában steppelve a Victoria feliratot csupa seggükkel rajzolták ki a színpadon. Bravo! Na jó, kedves éjszakai barátaim, az önök dizzsokéja van a mikrofonnál. Egy idejét múlt kövület a reklám előtti korszakból, egy kém a kócos taknyosok táborában. Van szerencsém bemutatni önöknek a hatalmas pánikcirkuszt, amelyben valamennyien egy irdatlan Music Hall előadói vagyunk. Mi vagyunk a tűznyelők, mi vagyunk a kritikanyelők? mi vagyunk az önkritika nyelők, mi vagyunk a forradalmi mozgalom elnyelői, tessék a színpadra fáradni, Maestro! Sedély! Ganz falay númerti live! Zarach Leander életem első női hangja a hazatérés című filmből. Kitudja, 30 évvel később, talán miatt lettem Disjoke. És aztán, kedves barátaim, aztán Belgrádba érkezik, és önöknek fütyül Ilze Werner. A diszgyoké belopakodik a hangversenytelembe. és miután az önök diszgyoké a nagyon szőke gyermek, a bejáratnál álló németeket a saját gyermekeikre emlékezteti. A Stuttgarti, a Nürnbergi, a berlini gyermekekre. Ó, milyen csodálatosan tudott fütyülni Ilze Werner. Az édes szemét, Ilze Werner. Vagy Hans Moser, aki az elsőtétített Bécsben is kedélyes ramlinótákat énekelt. Hans Moser, és még egyszer Hans Moser, a Bécsi Történetek című filmből. A bécsi történetek című filmből. Ah, oh, csak nem elfelejtettem. Ezt a beat fél 9-től fél mint tudják. Senki másnak nem köszönhetik, mint... Az Alex Alex, International cégnek. Veszi, aki nem idióta, hát dex, már tegnap óta. Öregen megdolgozott a fizetéseért. Most már hordj el magát a reklámaival együtt. Étel, ital, hiterre. Fehér fog, kalinosz. Piros pozsga, topalon. Illatos lehellet, adal. Csillogó szem, iszkron. Elnézést, imádottjaim, az emlékezett memóriában való vajkálás remek dolog, de a munka az munka. Hol is tartottunk? Ö, ja, igen. A luxormozi mozi összeszabdal lerongyulódott vásznán egy nyáron. Váratlanul megjelenik. Bulotskin örnagy haditette! Yesli nada, yesli nada, yes, A sikerlista, a következő száma. Cliff Richard-dal együtt elrepülünk az ismeretembe. Gyerünk, Everybody! ukrán vállaikat vonogatva megérkeztek és aztán megjelenik egy álmodozó dallam, amelyet az önök lemez úgy tanul meg, hogy 16-szor megnézi az Orgona című filmet. Az utcákon akkoriban még tömegdalokat üvöltöttek. Ki a vasútra? Ki a vasútra? Brigádok előre! Minden faluból, minden városból, ki a vasútra, ki a vasútra. Két város között, két állomás között, a szárazföld és a tenger között a legrövidebb út az álom. Ezért, ha a mi vasútvonalainkon utazik, vegye igénybe az Annex Mannex International szolgálatait. Hálókocsi szolgálat minden vonarra, kényelmes kellemes álmatag. A hálókocsi jegyek beszerzésében segít önöknek az Alex Manex International. Egy szóval a tömegdal ritmusára szedegettük éppen a lábainkat, amikor egy szép napon egészen szerényen megjelent egy bizonyos Vojin Popovics nevű úriember a bársonyosan lát hangjával. Na, kiemlékszik, emberek! Vojin Popovics énekel önöknek! Kócsicúti, huna, obalizna, nikadatám a neve, a szám. Uvek szakabom, jasétak rányé, uvek udva, ez nevaszmaszné. És akkor o die za drebra ustebstvo hoceš živieť rá, babilo daje ute dotšodé, il živí o nie vie. És aztán. Almák és cseresznyék! Az almákból és cseresznyékből készül az izletes kompót. Szabad egy táncra? És nem sokkal később egész hazám egy új őrület ritmusában ugrabugrál. Raspa! Ime! Ezt a táncot már a mindennel kereskedő új gazdagok csörgik, makkegészséges feleségükkel, akik csak úgy szólítanak, meg a csecsemőt a bölcsőben! Csak úgy reng a cipő talpuk beledobol a tánctermek betonjába. Az oldalbordáig duzzat csöcsei szintén rengedek. Reng a föld golyó. Most már gyorsulnak az események, megjelenik a bugi-bugi, aztán a rock and roll, aztán a mambo-jumbo, és végül a cha cha uh! A mi első szerelmünk, ami szeretett, kedves, saját zenénk, amelyben hittünk, amely segített, hogy átvészeljük a rettegést és a tortúrákat, a köpedelem diktatúráját, a langyos pálinka bűzét, a babgulyás folytogató füstjét és mindent. A mi első szerelmünk, hol Istenem! Prostituálódott, ringyó lett, leszáll az éjszakai lokálokba a utazó segédek, és a homokosok közé az aranyos kis leánykák keleti táncot lejtenek. Muzsikánk a köpedelem pofájából terjengő bengári tűzlet. A rejtett sehonnan se jövő neo a rózsaszínű világításában, és a rosszul festett italok fényében a muzsikánkból szemét lett csőselék. Vételmiségi urak a tiszta jazz üvegtornyába bújnak. Bravo! Kúr! Kúr, kúr! A dob hűvös világa, ha? A jégcsúcsok fenkölt magasa. Ismerem én a Kilimanjaro meséjét. A Kilimanjaro hóval borított hegység. 19.710 láb magas. És azt mondják, a legmagasabb hegység Afrikában mint a plüsből készült leopárdok, ahol papírvékony ajtók védenek minket. És ez a söpredék, előbb-utóbb a cipőjével, a fejével, kövekkel, jól irányzott karate és judo vállal vagy egyébbel, ránk töri az ajtót és kirángat a napvilágra. És mi vakon fogunk reszketni a kezükben, mint a vakondok. És az üveggömbben, amelyből jósolni szoktak. Már nem látszik a jövő, Egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedünk, és egyre magasabban levegünk. Először Oscar Peterson. Aztán Charlie Parker. No meg Csik Hamilton. Hello Csik! Itt van persze Lionel Hampton is. Gracie Hampton. És végül Telonius Monk. A matematika és a kokain komor elegyen hm? egyre tovább, egyre magasabbra a testetlen talányos üzenetébe, amelyet az egyik őrült kiállt át a másiknak, az egyik kényszer zubbonyból a másikba, a csend szakadékai fölött, a ködbeveszett tenger fölött, az álom terén át egyre tovább, Ígyeztel minden csitörtéken a mindennapi kenyérért, amelyet adj meg nékünk, uram, jól őrzött lemeztárából, ahol mindig azonos a hőmérséklet, a páratartalom és a hangulat, a jeges magány magasából leszáll önök közé a szórakoztatás, első és utolsó apostolat. Leszáll egyenesen az arénába, egyenesen a söpredék ereszkedik a furfangos plis leopárd, az önök di zsokéja. Hogy ráérő idejében felcsiklandoz az önök nagyra becsült unalmát azokkal a fölösleges és szükségtelen dolgokkal, amelyek évek óta közömbösen mérgezik a lelkét ebben a nagyhatalmak környeztek kis országban. Leszáll az establishment aszlányai közé. Fél kilenctől fél tízig. Hála annak a ténynek, hogy az önök lemezlovasát meghatározott időre <gül> megvásárolt az önök büdös cége. Az Alex! Alex! International! Elég olcsón vette meg, apró pénzért vette meg. A fillérek ott gurultak egy nagy banket asztalán az összerúzsadott szálvéta, valamint az aranyszegényel ellátott drága borokra hitelesített pohár között. Megvették a lovast, hogy nyomja a szöveget, ha <gül> istenem! hogy dumáljon gyorsan, még gyorsabban, ügyesen, még ügyesebben az új istenekről, <gül> amelyek a szivárvány minden színében pompáznak, iszkról, hipericin, szupervibron és egyéb pomádék védjejeinek fényében. Tehát leszáll a lemezlovas, hogy megfizethesse a hanglemezei árát, a költséges sztereóberendezéseket, legendás ingjeit, finom dohányokból kevert testszagát, a benzinét, a lagbérét a villanyszámláját, a levegőjét, és a szépen kidekorált két és fél szobás akváriumát a város közepén, első emelet barra. Na, így csinálj ezt a plüsleopáld. <gül> Na, ugye jól adom elő. Figyeljék csak, hogyan konferálok, hogyan csinálom. <gül> Ügyesen, állj, lezserem. Nem bámulom a mikrofont kidülett szemekkel, mint a kobrának nézném, nem köpködök, mi alatt beszélek. Hallgassák csak, mire vagyok én képes, csak hallgassák. És végül a Dizsaké bemutatja önöknek az éjszaka utolsó slágerét, az idei ősz első és utolsó helyezett számát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0 és a közismert kompozíció Tillibandzsáró! még egy kis reklám, néhány rohadt kis reklám, hogy is aluszékony érzékeik még jobban elhűljenek a kellemes álmukért, a piros pozsgájukért, a sikeres emésztésükért, hogy gyorsabban utazzanak és jobban konzumáljanak és sokkal-sok sokkal ...kal. szebbek, soványabbak és kövérebbek legyenek, ahogy tetszik, hogy simább legyen a fenekük és erőlködés nélkül, biztosan és lágyan tudjanak ülni rajta. Tehát még egy kis reklám, és egyébként, ciao, ciao, ciao! Én megint felmászom a jeges pocsolyámba fel a vén Kirimandzsáró tetejére, unoka bátyám a Leopárd kíséretében. Szóval, Szedjék ki a fülükből a vattát, és hallgassák! Buk, buk, buk, kuk, köbbirebirólni! A jégen, csak ma este a a Vasdovaci vidám fiú felléptével. Műanyag pányrák és felfíjható szájkosanak minden mennyiségben, hanem első osztály, Alex Manex, International Solidár. Valaha Kriks, ője meg élete első elefántját ön is, az Manex Manex International, korábban rendezésében. Tükör Tükörfényes reszelőre, prima reszelőzsír, Alex Manex International. E' bironi! És befejezésül, és végül is, kedves éjszakai barátaim, fél kilenctől, fél tizig, végül is a beat műsor vezetője, ez a villányjelvű fickó, befejezésül azt a bársonyos hangot hallják, amelynek én vagyok a tulajdonosa. Ez a hang beleragad a hajukba a fülükbe, beleeszi magát a bőrükbe és mindenükbe. Ez a hihetetlen hang, amely egy szép napon, de lehet, hogy még előtte ismét megvakarja az önök hátát. Befejezésül a kedvenc... Tiszt! Jorge.